کپڑے تسکړه اوه هو کپڑے تسکړه واغستا په ابتکار ولته په دې شرط پرورېلما چې جوړه به را لته د په یاقت کې چې کمونو شرطه لگاو چې دا جوړولم په سدي پتا دي کټ کې به تو جوړه به مو ته دې دې عقد د پاره شرطه لگاو پونس پونس پونس پونس پونس پونس پونس عقد د پاره سو شرط لګاو ست پر مولانا عقد د په رسول لګاو شرط لګاو صحیح ده دا شرط باطل نشو دا شرط څه شو دا ګذانو مقتضا د آقد نه خلاف دی ها ځان له خبره ده چې او درزید او مې چې کمندنو د دکان نه دا خرڅولو دغه او هم دا چا دی چې جوړولو دی او تیتی ورته ورطای دا بیا جوڑا که دا غستل جدا قد ده و جوڑولو جدا قد ده اغا جدا شده دل تا که دا قد کولو دا غیب و بیا کسکو شرط که چې دا غستل وزاله کومم چه تیر علا سکی جوڑ کی کونو شوی وامنش دار سعوبان علا ایک طول بای قمیسن او قبان یاورلا کمی جوړای یاورلا خود به نه سو جوړای فوغا پل به او پاسټ انټرنیشنل ټیلر او په خوا په دی بنر کې او کنه کاکا ولادي به کې دې شي مالو مرشه وي مشر کاکاو او په ماليزیا کې ټیلری ځکړوال ته خزہ کړو ها مشرب کاکاو بیادل تراغل او مال ایچو غم جوڑا کریا او خود بیگا او اغباوی بی زی انترنیشنل تیلری ما انترنیشنل تیلرو اشیزو کالا حیلی فل او پاسیزن نو بیچی کمیونو پاسیزن لیا انو شرطن لایا قزیلا قد وفیه من فاتن لیا دل متاقدین حدیث ما ما کی د افتخار نه پانا ولئن او یسیر صفقه په صفقه کما مرالاما مره د معاملې په بل سکه شو په بیگې بل معاملې سکه شو لا لا جدا جدا معاملې ما فرخو جدا خبره سره من واغستا سره من دا بل مثلا د قشاندا سره من واغستا او شمیان توی چې جوړه بیراله ته در صاحب در هدایی پا دور که چرت دست چمیاران هون چه سرمن بی چه کمدنو اوم خرساولی او جوڑاولی بی اوم تک او سده ستر ازیان شتی چه اومی در خرسول دکانی اومی در چایی خبر بانی پوش شوی که نا او د ماتین در ماتن چه مسئله زکرکه آغا وقتی چرت بلا مسئله مادهن کې او شانده شرحه کې بل شامل اوس که معامله او کړه د سرمن دا غستلو او شرط سره له کوچ جوړای بیرالا ته زړه خبره ده پاتې ده کنه صاحب ده هدايي وې وې دلته سره واج دي شي کم چوميار جوړول کین اخر ټولوب کړي اوس اوس وخت کې چرته تاسو نه دي کړی چې ته یو چوميار لزې او سرمن ځان له والي بیا ورته واچ هاند او اخلو مال سکه کابل کې خلک دا سې کوي چې ځان له واخلی او بیا به له دا ماله سکه جوړه کوي که هیڅ نه کوي واده خلک جامينه جوړي صحیح ده کنه نو وایلي اوړي او دغه کې تر تاسو کړی دي اوس خلک عام تیار سندل للی خو بیا هم لگا چې جا سپلی جوړي کله کله اپ بونیر که سوڑای که چاکاکا سری سپلی جوڑی. اغلا چاستا دغا وڈی دی. سرمنو چه هم آلا دا دا بچانی کڈی. اوز دل در سرمن اخلی اوم آغاو جوڑی ولو اومو. آغا. سایب ده دایوی ودی که ورخ تینوی دایسه مساله نده. داوی سسنه ده. ومنش ترانه آلن. چا چې چه کمینو سرمن واقستا؟ نال نه نا مراد لکه مایون حالان خو چې د چا نهسه جوړيږي پیزار جوړي پزار وا اوتن بیا چکې یاله زول با اوس بیا پیزار جوړي چې طلیب تو لګې دی ته و طلی ته لګي با او یو ش یاو ته چړیا و لګئ فل بیا او فېدون واژ همه ب نه اوفل استستان ی جو ل تا وړی ې په اوګر د د دا په شان دررن کوول د او دا تامل دو وجه نمک سائی جائز کڑی دا سائی سکڑی دا جائز کڑی دا سائی وار کی کنا تاکہ شمیان لچه سڑی دا غور کی نو آوئی لگی پیسی راکا چوو دی تڑی کنا اصنی تولا کچوار کې یو روپایوالا ور نکی اوگا سپلائی جوڑ که بیا زماد اخو سپلائی فو بلچا پورا کی گی نو نه ستا کئی خوروانی نو پوئی گی او څه دا سای ور کوي؟ دا شته؟ ها؟ شته؟ دا بیا د ماډوم نه دا سای مونږ جای په استثنا په سای باندې جوړول مونږ سر کړی دي، جای سر کړی دي، اگر څه دا بیا د ماډوم ده د وجود شانه تام الله. دا مونږ ویلو چې ما بیا ما له معلومي مقدور تسلیم او نه ټبم سوي ما بیا هم معلوم عجل بهم معلوم سمن بمسی سی د دغه ای پرور د م بیا خبرې ختمې شوي اوس د دغه خبر شو چې دنیټې چې نټ م جوولی نو بیا کېږي فېديږي نو یو خو بس در بهکم بعد لکههې بس کومهدار کوم در باکمه در به کوله چاوررکې دي او بشیله جرده شوي دي خبر باندې پو شوي که نه دا دربکو دی ڈالا دا دربکو مجهولا دا دا مجهول سنور صورتون ام زکر گئی دا استا استوی ورتوی وی, وی والبیعیل النوروز والمحرجان وصوم النصارا وفیتر لیوهود ازالمی وحیاری پی المتبایان ذالک فاسد دا او زمان کو دی علاقه کې منگ دی ساینو دا اختر راز منگ دا معلوم انا ها ها دی دوارو یر دی ساینو اختر کی وپی سیدر کمان نو نو بای ته معلومه <سؤال> نه نه مشتری ته معلومه نه ودا څه شو مجهوله یا دی يهوديان په اختر کې بي سي <سؤال> سکم یا و نه روز باندې بي سي در کميا په مهرجان سکم نه اخترونو ورځي داغي نه روز اوسه شه مهرجان ته چې کله چا ته معلوم نه وي متقيدانو ته دا معلوم نه ني نه ذا بیا ساده اجل څه دي اجل دا له ودا بیا څه نرو <سيار> مې جانانڅوې نه سار پر <qui> تر لود پې ده ده لجهلهې لجل وا ی موف زی تون جګړه فپې لیفتننال مماکسه د وجه د بنا کېدو د نه په کونو کوته بانددي حال مماکس چې کونو کوته ک یاسې اخې کوي ټال مټول کې در به او شي خیر دی ما خو نیروز یاد کړی نیروز خو لا نې راغلی اوغو بل و په سلاړ شي بیالاړ شي اوغ لکهې ننیرووز لا ن راغلیته مسلمان د ننیرووز نه خبرې یو بللی دا بس یو بو چې راغلی د را بل بو چې نه راغلی خام مخه په تقریوان ته لا چې غرب به جوړي غرب غب جوړه کار نه دی இல்லله ذاکان عرفانږ هو که چرته چې پاکستان او په پ چې دسمبر باې کرس ډېرڅ کوله چټ کوله پاغه ګورو په قاظم پیدا جوړکوو دغه چاله تاریخ پیدا ی تاریخ پیداه چې کوم مانا را وړی جوړي سکولال زرو او نشته جیب کی پچیز دیسمبر بانه کادیازم یومی پیدای زی چا تا پتا چې پا پچیز دیسمبر پیدا شویده ما پو پونجا بایی سو دو رد اقاو چاگه جه کمدنو تاریخ ولی که پونجا پلر نمی سو پونجا پونجا بایی پونجا او مور سو کمدنو سو ردتن بایی دا اصلا دي خزه سوا میتی بائی دا بهایانو بهایان ته چې چه کمنونو پیغمبر وی بهایانو خاندان طول بهایان ده فون جا جاناو مور رتن بائی و میتی بائی خزه دا بهایانو پچیز دسمبر بانی چې کمنون آغا پیدا شد پچیز دسمبر پچیز دسمبر دی سایانو اختر دیکن کریسمس ده بڑا دین ویو تک نه بڑا دین و ته پختانو یو کرسمس دیو ته چې کمونو نه انګلیش کې هغه وی 25 دسمبر باندې دا کرسمس دی مونږ مناوه شیدا ته بادرو د مومباي رزين پاکستان جوړ شو دی پات بادرو کې ته جوړې دی لا الا ایز پشکل چې ختم شوه په راځور شو پاکستان الا زکان یې عارفاني لیکونه معلومات نه انده ما لدیم سه معلومات په کار دا صدره میټوب نه خالی نه یم د بادرو مل کال لگی اٹک کې د بادرو مه لئی حضرت جی اٹک کې اٹک حضرت دا کې د بادرو مه د ہندوستان کې لگی ځد قبضہ حضرت جی لگی د بادا غریدین دوا نو سره سره هغه را سملا وېدا جوړ کړی اِلَّذِي كَانَ يَعْرِفَانِي لِكَوْنِي مَعْلُومًا ذګہ چې دا چې کمدنو معلومه نه انده او کانه تاجيل فطر النصارى یا چې کوم نه ټمو مقررول د فطر د نصاراو چې عیسایا چې کوم دنو او ا روجي شو روکلې وی روجي سکړې شو روکلې وی او چې د دې په خطر پرز به پیسې در په بیا معلومه را ذګہ چې دا غیر روجي معلومه راځي دي لیا م د سو بل ایامې معلومه تون دکه مد چې کمنو د رژ ددي پرو معلومه د فلا جاه تف پ چې اجیان را شو یا بله پیسې اجیان ااجان شيناغ ب چې اول نه جیازو ابل ب چې ما خو خ نه یاد کړو اجیان خوله ټول نه دي خلاص شوي اوبل ب چې ما سواره یاد کړ ابل ب چې ما پیاده سکړي دي یا کړړي چې پیاده جوړي کې ب جګړه ک نه جوړي کي مشتری به وي ما پاد جیانلو باید بای وي ما جوړون بې جی شي را بس جګړه بهوي یا چې کمو ترغ دله و پورې لا و پورې پیسې به د لوونو کې در کومه لوونو کېخوا لونه د کوم زای یاد دی ز ایونه خولا اوس هم خو نه ولاړ دي تا کوم غنم ديله خبره باې پوهېږي که او دا ما د سن لهونه یاد کړی چې پرورای کی شروع کی خپل وېجما خو چې کمنه شانګلې غاډول چې په جون کې خلک لري خبر پوي کی کنا جګړه به شروع کی ونه شروع دا چې غوباله دام دا چې انګوران شو کاولو شانګوران شو کاولو انګوران شو کو کتاب انګوران شو کورته وي یاد اوهانو چې خلک ورای په کم موسم غوښی په موسم په پیصه در کما 340 وصي واړه څوک په یو موسم کې ورسره څوک په بل موسم کې ورسره د انټم صدا موجوده اونو د روابي تر قدوم در حاجیانو وکذالې کله الحصاد درنګ تر لوونو پوری ودیا سر غوبلونو پوری والقطاف ترنګوران شو ګولونو پوری والجزاز او تو واړه د کټکولونو پوری ان ات تقدم و تاخر زه کلام حقیقي ګورستو کې دا په یو وخت ولاړ البته کفاله جایزه کفالاسته جایزه یو څړې د بل ځموري واغسته بیا کدانې ته مقرول جایزه نه دی البته کداه افتخار په سینه ورکولې د دین سله او افتخار ورته چې څو د ل زبیر ځمور در کومار زبیر ورته غوبلو کې په سینې در تر غوبلو پوره ز ما صحیح ده کنه دا جایز جایزه ځکه کفالته کومه ده زات تبرع ده تبرع دا په د باندې چا زور نه دي صحیح ده که نه د دې کې لوګو پته کې چې حالت څه کومه شي ولو کفل الی الہ ذی اوقات کزی مواری واغستر دي وختونه پور نه جایز ده لان الجاهله اليسيره متحمله في الكفاله ذکا لك جهالت اغ برداشت کیږي په کفاله کې وهذه الجاهله مستدركه استدراګ کې ده له شي معلومي ده له شي اختلاف الصحابه فيه صحابه پکې مختلف کړه د مسله متادن فيها او وسط پکې څه شو پیدا شو ولانه معلوم الاصل الا دا دوی موارد ذکر کړي شه پر دانه ته په کفاله کې مقرر او جائز دي دی. یو جہالت یا سیره متحمل کېدل شي دوی امداده شه دانه د ام باصل کې معلومه ده باصل کې څه ولی اصل دین خوبادل لگانا چه زود د دیابتخار دیاب چې کمینا دی دین سیدنا دی دین احتمال کی چه دا زبیر اپتخار نا دی دین احتمال کی چه وطوی ستا کرزا پسشو پا ما شو پسشو پا, پا ما شو کفاله دا کانا ستا کرزا پا ما شو نو جسنگ بچا دا پی ابتخار دا نو اکشان بچا شو ستا ایشو کانا پا زبیر با پا کفیل بان اکشان دی شو شو نو پا ده بان سره ده نیتی معلومی نوکنه نو حق نیتی معلومه بچامسوان ده دومر مسئله نده ولی انه معلوم الاسل للا ترانه تخت ملو الجهالت فیصل دین شتاب برداشکی تخت ملو سکی ده کپاله برداشکی پا اصل دین که تکنون جهالت پوه نشوی ای ای پیخار ده کرده ده دا داخت فتح ندی دوارو جگرده واد ای پیخار ده دین سید جگرده واد زب راغې سرغې زب را چل دی هلکه دا جز افتخار دا را کلی دنس د ځانته نه وګورې مسلمانه ل ماشوم سره خبرې کوي دا دکه پسی د ته ته زنه خبر نه دا چې سوه با د دوور دن نه دی ته مسلمانه تا ته پتهنی خبل شو ار ته سرون چې د دوای ی ځای شو یو جو شو بس ی دا دستا چې تا چې په سدي په د شو په ماشو دا جسې ته وي هغې معلوم دی اصل دین څه دی مجهول له اصل دین څه دی مجهول له او دا کفالت زبیر څه ده صحیح ده او که عجل کې سره شي جاهلت راشیندا څه خبره ده اصل دین کې جهالت برداشت کینې پچ څه کې عجل کې خو او به تاریخ له اولاد څه کې لا وی یا رب اجي بخل الله تعالی ته کونی انا تحتمل جهالت فيسد دین څه دبر د شریټي کومو جهالت پاسره کې بیان تا کفلا شریسي مواریل و مازاده اعلی فلان فن فار صبح نش راوړې دي چې کومونو ته آتا چې واجب شي وي د ابتخار باندې په فلوس به اوله نو په سب کې چې کومونو به فرض یې اوله فرض یې اوله به خلاف به فانه لا احتملوها فیس دین دا ته کومه احتمال نلري فیس لس بیا چې کومونو په پاسه کې جهالت اختلاف لري احتمال لري اصل سمنو کې جہالت برداشت کوي نو په نیټه کې به وویل برداشت کوي بیا نیټه کې به برداشت کوول او کفاله په اصل دین کې برداشت کوو جہالت په باجل کې څه کوول شي بخلاف ما ایذابا مطلقاً بخلاف دعاینه چې کال ادو خرصت بی او کې مطلق بس داو کړو بی او مطلق نقد وتي مطلق شاتهي لګادي دوالو بی او کړو سوداو کې مقررو نکړه بیا روس چې کومنه بیا اوسه افتخار د تیاره ما خو یې چې ما سره پی سي وا پی سي چې کومنه زمونږ بل ځای کې باندې شوې ده کوټه جلاړه ما غو بي بل چاله زګړي ورکړي له کونته انتظار براتای بدې غو بلو کې بدله درکمه دې کلي چې ستایم عقد هغه ټایم مطلق پرې خو ده وا مطلق کو سيروت پر کامل تکي چې فرد کامل نه غت شو ها کسته دې شوي روسو بک دینه تام مقرر کما جدول دارو سوراغه خیر ده بده نه پاسری آو وخت دې بیا کړو مطلقہ بغیر له ذکر د نیټه نصم عجل سمن دیول نه ټمو مقرر کړه الی از اوقات جازه لانو هاذا تاجيل فی الدین زګدا تاجيل په قرزه کې دی واه زل جالته فيه متحملهن دوم رجالت په کې برداشت کیږي بمنزره تل کفاله ولا کذلک اشتراطہ فی سلاقات او نو ده د تاسو طریقې سره شرط لا ګول په عقد کېدنه جهالت پات چې سټېم عقد کینو هغه ټیمه برداشت کوله لئ لانه یبطل بشرط الفاسد ځکه عقد په شرط فاسد سکیږي فاسديږي ولو باع الى هذه لاجل او کله چې کمنونو نه خرص خرص ایکا تر دینې ټو پور سم ترازا یا بیا چې کمن دوړه رضا شو دوړو ته ضرورت نشته شېوم شې رضا شي نو کافي ده زګلانه ټا حق د مشتری دی دا خود ته لپاره سنتیا ده کنه چا د لپاره مشتری لپاره چې د پاتې تول وسشي رضا شي بای غریب خو خود سي رضا رضا دي ال چې نغدي ورګي خرابه خدا ته راځه اصلک سرد لپاره ویلی دي نور سره رضا دي او تن صدا مراد ثم ترضا بس قاتل اجل بیا دواله خوشاله شو په ساکتول د باندې قبل ایه خزنہ سب الحصاد داซีนې ټې مقرره کړیار دې دواړو نهټه مقرره غوبلې لونه دا غوبلې د نیټه سکره مقرره کړه شريټه مقرره کړه بیا بیا را دا نیټه سره کوي نه دا دې څه کو ډېرې کو خلکو لا غوبلې شروع کړي نه وي لا شروع شي نو او دې دواړو ما شروع کړه دا نیټه موږ مقرره دا موجوده غونټه دا نیټه دې څه کو و بعد شو پچی خبره دو خبر پویگی کنن زمان خبر پویگی کنن او اوز بیعا سیده کنن مونگو آوشو دا سیده چې کم مفسدو اگر سو ختم شو قولن والا قانون لگو خبر پویگی کنن شوی مفسد سو شو ختم شو او چې مفسد ختم شو اگر سو امام زفر او ایدا د دا تلا را قرده چه کل روانوی یکل سموی چه او پیرا روان شو بیا نه دا بگیلا که ما خبر را والفاسد الائین خلی بوجای بیا چې کمینا روا که دلی منگو جذبات مکو گجارا ولو با الہاد الاجال کد دین ایٹی مقرر کد دین ایٹو پر سم ترادایا بیا خوشحالی شو پر ساکی تولو دنیتا قبلن یا خوزنناس مخید شروع کولو د دخلو کنا پر لوکی پر غوبالو کی او مخید رادو دا جیانو نر بیا روا دا امام ظفر ویلایه جوز لانه وقافسدان فلان قل بجازن و کارک و سوره اسقات لجل في النکاح امام ظفر میم امام ظفر ده احد اقیاسن په قیاس کړي ترس دي امام ظفر اوستایو مسالې تاسو کو یو سره دې چې نکاح وکړه جناسر سوکړه نکاح وکړه واته یاره څنګه دلته تومره ټیم نشته خلا کوي او کال لپاره وسو نکاح وکړه نکاح وکړه او کال لپاره سپېتو کال لپاره یا زرو کالو د پاره اونې ټایپ کې مقرره کړو سې په مقرره کړو دې ټایپ مقرره کړو استاد دې څنګه په پاسه ده دا یو باندې په څیر پاسه ده سده یو بل چې یو بل خوښ شو نو چې اوسوخه تیر شو نو خو دا یو بل دوی وي دا نه ټاتلې ریکاونا شي او مریکاونا شي او مریکاونا هغه وترې صحیح ده کنه دا نه ټایپ روانه کړو بیا سومري زمګ کا څنګه ده امام وحنی په سې بویا څه شي شو دا شو وی غلطه ترنج شي وی غلطه ترداو سې کېدلې نشي نو یبه مې زو پره تاوي چې ستاه نه کاکه ته کوم نه دا څه کنه په بیا کې ولې دا څنګه کوي خبر پوه شوی بیا بیا نه سې کېږي کنه چې په مجهول نه تاسو کړې وو موراره کړې وو دا غل تاسو کنه چې رو سلری کړه ته وستا چې شو دا جيب په مېو ماډا کې ځنارخه وساره کرام زوفر نې ازبن شاګرته وساره وګرځي دا که سقاته لجل فين نکاح لکه ساقي تول دنيټي پټاكي فنکاه کي اغه نکاح کي چې کړي وې علاج لين مطاوله کا ولنا مو وتوي ان الفساد للمنازعه دا فساد د وجه د جګړې نه راغليو يره دا داو چې دمو بزيلن وبزيلن نزاو کراحت له غيري هې دي کراحت قبح له فساد لي حېره کنا مناظرات و وقدر طفا نو چې دې کله نیټه معلوم کړه او نیټه دلته لري کړه نو جګړه سسو ختم شو مخ قدرت دوی دې کړنه جګړه راغله نه دا راتونه مخ دې سکړه ختم کړه نو سې نشو واذ الجاهله فی شرط زائدن دا جہالت ته کومو په شرط زائد کېږي څه کېږي پسل دا قد کې نه دي دا نیټه مجهوله نیټه دا یو شرط څه ضید دی فاون ک نسخاتتونو غوروللي سر دي جایز او مزفر دی تاار قیاس په چا ددي م نظیر وي ب خلاف ما زاد در رام ب درام سواس خته در رام زیده په هم کوې استستاجی یو سړي بیا وکړه یو درامې په دو دروس کوو که نه صحیح ده که نه په دوس سکو خ کوو او چا ته داسناار سود د مسلمانانو داسې کووي اغه یو سې دی یو ټکټ کا درهم په درهم اوسو درهم بچاسو بدا دیم څه شي سې شي زګا دی یو درهم د وځي سره غلې و فساد راغلو سره غلې و فساد دا په سول بیا کت کده او ال څه کده عجل کیو اغه شرط وسو زائد او دا زائد علاقد نه ردايه نه یعقد ده بدا بیان سې کیږي اغه وسو کیږي صحیح کیږي بخلاف نکاح امام زفر چې کم نه سره کړي و قیاس پچا کړو فهي ده نكاة ده إبام زفره إبام ثبته ده نكاة ده شهر نتاة بك مقرأ قده نكاة ده قده متقاده خبره وانه بك ده نكاة ده نهنه ده سنه ده بخلاف النكاة إلى عجل لأنه متقاده ذكذاق صدا متقاده وواق ده غير آق ده نكاة ندقل ته شهر نتاة غرزه ده تبدیل و لا قد بلا قد ب اوله قلصه ده او چې بیاته ټه س کوي اوور ځای نو نیکاس شغ پ س کوي جوړی نو مطایغیرې شرین نه نی کاشرري جوړېږي دا اوستبیلوله قدبلقد دی دا ن کې ف کولو فیل کې تاسو مرا یا دا ما خارجا دی خارجفاکن داسې ت پااقون ته ک راغلی دا دې ف فزاری سوه ک دی خارج فاکن دا چې کمونو راغلی داې فاقیغون ته کې ل عمل له عجلې ستبد د م چې د چاسم مقرئ نیتا مقرر کرده لکه مشتری د پارست نیتا مقرر شده ده نیتا ناغا مستقل لی بساکتاولو دیده کې لیا نو خالص و حقیزا کدا حق دیشا دیده دیده دیده و کده ساکتینو ساکتاولشی و من جمعا بین حر نواب دیده زباس بگا ماهو